Hori dena da eh, jendeari jaiteko, bo alde batetik, bat eh. direla presuak eta presuen eh, askatzeko beboxokatzen dugula eta eh, urtahiraren sortzean izanen dela manifa handi bat eh, bayonat. Jendeak jakin dezan eta ez eh, dezan antz eh, bat gula itzordu eh, eh, handia eh, presuen alde sortzean eta sortzean. Bon, edena jadanik egena izan da, me izanen da abiatze puntu bat, hein? zeta guai ekit-albi uh, uh, e, ez dakit uh, ez, dut, ez dut eranen uh, bortitzagoak, menan uh, piskat uh, engaiamendu gehiago ekin, ez da bakarrik uh, manifa bat izanen, uh,